87. Свій хлопець. Франклін Гонікер вусколицький підліток угнявив, мов губна гармошка. Його інтонаціям бракувало переконливості. Коли я служив в армії, про людей, що так розмовляли, там казали У нього кишки паперові. Генерал Гонікер належав саме до цього типу. Бідолашний Френк майже не мав досвіду спілкування, бо в дитинстві, удаючи себе секретного агента Х9, уникав будь-яких контактів. Зараз, намагаючись бути сердечним і переконливим, він казав зайві речі, раз у раз повторюючи заяложені кліше на зразок «Ви людина нашого кола» чи «Хочу говорити з вами відверто, як чоловік з чоловіком». А ще він привів мене до свого лігва, як він висловився, щоб ми могли назвати лопату лопатою і «Хай листя паде, як хоче». Отже, ми спустилися сходами, прорізаними в скелі, до природної печери, що знаходилась нижче водоспаду, позаду від нього. Там стояли два креслярські столи, три голих скандинавських крісла з безбарною оббивкою, та шафа, забита книгами з архітектури німецької, французької, фінської, італійської й англійської мовами. Усе це освітлювали електричні лампи, але світло пульсувало в нерівному ритмі роботи генератора. А найбільше в цій печері мене вразив розпис стін, розпис виконаний з дитячою сміливістю, рудою, бурою, глиною та деревним вугіллям, кольорами до історичного митця. Мені не треба було питати Френка, чи давно зроблено цей печерний розпис. Я сам зміг його датувати за тематикою. На стінах не було зображень мамонтів, шаблезубих тигрів або вульгарних печерних ведмедів. Стіни були вкриті незліченою кількістю портретів Мони Еймонс Мансану в дитячому віці. «Так це тут працював батько Мони», – спитав я. А вже ж, це він той самий фін, що спроєктував дім надії та милосердя в джунглях. «Я знаю». «Але ми зараз не про це маємо поговорити». «Це якось пов'язано з вашим батьком?» «Це пов'язано з вами». Френк поклав руку мені на плече та зазирнув у вічі. Він сподівався створити дружню атмосферу, але добився зворотного ефекту. Голова Френка здавалась мені чудернацькою маленькою совою, що сидить на високій білій жердині, засліплене світлом. «Може, вам варто нарешті пояснити, в чому справа?» «Немає жодного сенсу ходити колами», – сказав він. «Повірте, я вмію оцінювати характери людей, і ви свій хлопець». «Дякую. Думаю, що ми з вами легко порозуміємось». «Жодних сумнівів щодо цього». «Між нами існує взаємний інтерес. Він забезпечить міцне щеплення». Він щепив пальці обох рук, демонструючи принцип щеплення. Одна рука, вичевидь, представляла його, а друга – мене. І я зітхнув з полегшенням, коли він зняв руку з мого плеча. Ми потрібні один одному. Він погойдав щепленими долонями, щоб показати, як працюють шестерні передач. Я зробив доброзичливе обличчя, але промовчав. Ви розумієте, до чого я веду, спитав Френк нарешті. Ми з вами маємо щось зробити разом? Саме так, Френк поплескав долонями. Ви маєте досвід життя в суспільстві, звикли з'являтись на публіці, а я технік. Я працюю за сценою, моє діло наглядати за механізмами. Звідки вам знати, що я за один? Ми ж тільки не зустрілись. Я бачу, як ви одягнені, як розмовляєте. Він знову поклав руку мені на плече. Ви ж свій хлопець. це ви вже казали. Френк відчайдушно очікував, щоб я сам додумався, на що він натякає, та прийшов би від цього в захват. Але я все ще не збагнув, про що йдеться. Чи правильно я розумію, що ви... Ви пропонуєте мені якусь посаду на Сан-Лоренцо? Він зрадів і заплескав у долоні. Саме так. Ви не проти одержувати 100 тисяч доларів на рік Боже милостивий, вигукнув я. А що я мушу робити за ці гроші? Майже нічого. Але ви будете щовечора пити із золотих келихів, їсти на золотих тарілках і одержите цілий палац у своє розпорядження. То що ж це за робота? Президент Республіки Сан-Лоренцо